— Ну, я не мушу вам то все пояснювати, ви сам прекрасно розумієте. То він у вас до ранку пересидить? Так, звичайно. Пан Юзіо легенько розвів руками на знак згоди. І пасма вишневого диму попливли нерівними хвильками понад підлогою, якої, щоправда, майже не було видно у напівтемряві кімнати. — Прошу сідати. Ти роззернувся і побачив зовсім поруч, між двома картонними коробками зручного ручного саме того козетку, на яку так і хотілося опуститися після нервової біганини по ескалатору під дощем. Прибиральниця тим часом підійшла в притул до пана Юзя і про щось швидко зацикотіла йому майже у саме вухо. Він, розуміючи, кивав головою, дивлячись через її плече на тебе мирним замисленим поглядом. «Добре, пані Олю, дякую». Він знову затягнувся своєю люлькою, а прибиральниця, сказавши тобі, чи вам обом не голосне добра ніч, зникла за дверима. Ну, то ви таке і сідайте, пан Юзьо знову казав тобі своєю люлькою на козетку. Він розмовляв з ледь відчутним галицьким акцентом, але правильною майже літературною мовою, хоча й з паузами, видно, ретельно добираючи слова. — І зніміть вашу куртку, Повісьте десь отам, нехай підсохне. Скинути провологлу куртку і справді приємно. Та й тепло ж тут. Присівши на козетку, випростоюш ноги роздивляєшся довкола, крутячи головою. Стелажі з книгами, шафи з прозорими скляними і цілком закритими дерев'яними полицями. На шафах ще якісь упакування... Коробки, ящики, скриньки, шкатулки, тумбочки, полички, секретери, серванти. Все це у напівтемряві одного великого приміщення не хаотично, а згідно з певною системою, хоча і досить складною. Десь позаду шафи, яка стоїть у поперек кімнати, мабуть розташована плита, бо пан на хвильку відходить туди, за шафу, брезкотить там якимсь посудом і повертається несучи на таці дві крихітні філежанки кави від яких підіймається пара вона змішується з ароматом його люльки і творить дивовижний пянкий коктейль запаху пан Юзіо підходить до тебе в присідає на якусь коробку а між собою і тобою вже й невідомо на що ставить тацю прошу частуватися він усміхається замисленою посмішкою і дивиться тобі просто в очі. Як ви вже зрозуміли, я називаюся Юзіо. Я працюю по ночах, так що ви мені не будете перешкоджати. Можете тут почуватися, як удома. Ти береш каву, підносиш до вуст і вдихаєш її пахощ. Невже це все з тобою? Гіркуватий смак напою м'яко обовлікає ротову порожнину. Всередині робиться затишно і погідно. Потрохи відступає, відходить у глибини тіла, випитав кума Івана Горілка. «Я вам дуже вдячний!» Ти нарешті вирішуєш щось казати, бо сидіти в мовчанці видається тобі незручним. Хоча пан Юзіо, здається, не почуває з цього приводу жодної незручності. Він собі пахкає своєю люлькою і дивиться тобі в обличчя відкритим, ласкавим поглядом. «Не варто дякувати», – видихає він разом з черговим кільцем вишневого диму. «Окрім того, ви справді можете мені віддячити. Це буде нескладно. Я вам пізніше поясню. Але спершу мушу вам показати свої володіння, бо, як я зауважив, вас то зацікавило. Звичайно, звичайно, я... Я саме хотів вас про це попросити. Без великого бажання вести світську бесіду, ти все ж продовжуєш розмову, хоча кава вже подіяла так, як вона завжди на тебе діє. Супереч загальноприйнятому погляду на цей напій, ти після нього дуже хочеш спати. «Ну, то ви, може, трохи перебільшуєте?» Пан Юзів посміхається. «Він прекрасно тебе розуміє». Він взагалі бачить тебе наскрізь. На підтвердження цього він раптом додає: Ви собі сидіть, і вам зараз треба відпочити, а я вам все покажу. Ну, не все, звісно, але все найцікавіше.